Ett år efter finanskraschen har skräcken för en katastrof förbytts till försiktig optimism. Men hur stabilt är läget? Arbetslösheten stiger, de nya jobben lyser med sin frånvaro. Och vem kan känna sig säker när de statliga räddningsmiljarderna tar slut? Välkommen till Ekonomiekot lördags special med Britta Lena Ekström. Ja, för ett år sedan så kraschade den amerikanska investmentbanken Lehman Brothers- det var den 15 september och banken hade misslyckats med att hitta nya ägare. Konkursen var ett faktum. Och det här det blev starten för en kollaps på hela den globala finansmarknaden. Vi har flera gäster i studien idag. En av dem är Mats Jansson VD för flygbolaget SAS. Välkommen hit. Tack. Ni hade ju problem innan finanskraschen bröt ut kan man ju säga. Men hur tänkt och kände du för ett år sedan när Lehman Brothers kollapsade? Ja, dels började ju nedgång, hela branschens nedgång redan i 2007, november, december. Och sen så späddes det här på till att bli då en exempellös finanskrasch runt om i hela världen. Så Lehman blev ju för oss och för andra liksom symbolen för den här recessionen och påverkar oss då. Men hur tänkte du den där dagen? Ja, vad är det som händer? Alltså, vi gick ju in på något sätt i ett eh, okontrollerbart skede i hela världen. Blev du rädd? Ja, rädd blir man ju inte i det här jobbet, men däremot väldigt överraskad över att en av världens största banker sattes i konkurs. Va? Och det fick ju oanade konsekvenser. Flygbranschen är ju kopplad också, eller var till livan Brothers när det gäller hedging av utav, utav bränsle. Så att det fick ju finansiella konsekvenser direkt också för ett antal flygbolag. Vad gjorde du Ja, vet, 15 september förra ja, året. Då var jag på kontoret, kommer jag ihåg. Och man blev väldigt överraskad. Och dessutom höll ju AIG på att falla det stora försäkringsbolaget också. Det gick ju Fed in efter några dagar. Så att det var någon sorts finansiell September 11 som, som hände. Va? Så att Det är klart att vi satt oss ner och... Igenom, vad får det för konsekvenser ytterligare nu på vår verksamhet i nedgång av utav, utav passagerartrafik och annat? De här tecknen på ljusning som har kommit i sommaren, jag ska fråga dig, hur, hur, hur bedömer du dem? Jag tycker, alltså en sak är vad, vad våra experter säger här runt bordet kring det, men jag tycker vi reagerar alldeles för tidigt. För sent när det gäller kriser är för tidigt när det gäller att krisen är över. Jag ser ju i vår bransch att, att vi är ju inne i en väldigt djup svacka, efterfrågesvacka. Och vi får inte ut heller rätta intäkter från våra passagerare. Så jag tror det dröjer under 2009-2010 så kommer vi få det jättejobbet. Jag tror det kommer mycket negativa överraskningar när det gäller bokslut runt om i, i näringslivet också. Eh, vi kan återkomma till det, men vi ska backa lite för att eh, höra hur det lät i tv, i radio... Förra året när alltså den amerikanska investmentbanken Lehman Brothers kollapsade. Dramatisk natt för amerikanska banker. Jag ber players om ursäkt för det här och jag oroar mig för den dominoeffekt som det här kommer få, säger Shirley Chennai. en av många anställda på Lehman Brothers som i natt svensk tid skyndade till det skinande huvudkontoret på 7. 100... Krisengespräche auch im Finanzministerium. In viereinhalb Stunden öffnet in Tokio die Börse. Wenig Zeit bis zur Rettung der Welt, zumindest der Finanzwelt. We are looking at the mother of all bank panics right now. The old financial system is crumbling before our eyes. Sist hörde vi ekonomiprofessorn vid Harvard, Kenneth Rogoff. Lars Frick, chefredaktör för tidningen Börsveckan– –men du har också en bakgrund som finansanalytiker. –Välkommen du också. –Tack så mycket. Varför gick just Lehman Brothers omkull? Det är, det är bara en av flera stora amerikanska investmentbanker. Absolut. Det där är en, nog en fråga som väldigt många ställer sig. Det var den fjärde största investmentbanken– –och mer än 600 miljarder dollar tillgångar för i tillgångar försvann i i då. Och strax före Lehman Brothers konkurs hade ju faktiskt Bear Stearns som också var på fallrepet räddats. Också en investment bank. Precis, en annan bank. Och varför det blev så kommer nog ingen få ett definitivt svar på. Men jag tror att någonstans så måste man dra gränsen och visa att men var det just något hos Lehman Brothers som var extra känsligt? Nej, förmodligen inte. Jag vet inte, man måste ju se liksom vad, vad de här bankerna har i sina böcker för att veta vem som har värst ut. Men förmodligen, det är ju ingenting som tyder på att Lehman var just den sämsta utan det var bara en av flera banker som hade problem. Men varför blev den konkursen den utlösande faktorn för hela kraschen på finansmarknaden? Slump, tror jag. Det, kunde varit det låter en annan... Ja, Men det, så är det ju. Vi vill ju gärna tro att, att verklighet, vår verklighet styrs av faktorer som man kan förutsäga och, och så vidare. Men så är det inte inte. Det, det är väldigt mycket slump. Och nu blev det Lehman Brothers. Det kunde varit Merrill Lynch. Det kunde varit Morgan Stanley eller någon annan Västbank. Men det blev Lehman Brothers. Och det här har gett upphov till mycket spekulation också. Just Nämligen. den här frågan, varför är Lehman? Uh det fanns personer i den amerikanska politiken då som arbetade för en konkurrerande firma då, Goldman Sachs och så vidare ehm, och att man då kan spekulera i att det fanns ett intresse av att just låta Lehman gå i putten men... Mats Jansson, du blir säga något Nej, jag, jag... Tror att när det gäller Lehman så, så blev reaktionen väldigt, väldigt häftig runt om i världen. Därför att banker är på något sätt ett trygghetssystem. Efter en regering eller en statschef så kommer nästan bankerna gäller förtroende från befolkningen. Och när en så stor bank går i konkurs då rubbas hela systemet. Jag sitter ju själv igen i de största nordiska bankstyrelserna och vet hur vilken reaktion det blev. Och vips så, så fungerar ju inte likviditeten mellan bankerna. Så det, det var en, liksom en revolutionerande händelse faktiskt. Cecilia Hermansson vänder jag mig till nu. Du är chefekonomi på Swedbank. Eh, när såg ni ekonomer första tecknen på att finanskrisen också blev en global konjunkturkris? Jag tror att vi var lite för sena att se det. Vi varnade länge för obalansen mellan Kina och USA till exempel. Vi, vi såg att amerikanerna inte sparade tillräckligt mycket. Men om du nu var makro... sen... De eh, ekonomiska indikatorerna tittade vi mycket på, men att förstå verkligen den finansiella sektorn och sen se vilka effekter det skulle få på den reala ekonomin, där var vi alldeles för, för sena i att förstå dem, dem, den utvecklingen. Men om ni inte förstod, det är en sak, men var det några åtgärder som också blev för sena då? Ja man kan väl säga att ekonomer har ju på det här sättet med de prognoser som har kommit och de uttalanden också bidragit till att stimulanspaket blir större. Så man kan säga att det finns två krafter i den här utvecklingen. Dels nu att det inte finns likviditet och man måste dra ner sina skulder. Det är otroliga krafter i det som påverkar den reala ekonomin. Samtidigt så finns det ju stora stimulanspaket och jag tror att de har också då blivit än större i och med att alla har varnat för och sett vilken kollaps det här också har fått i den reala vi kan återkomma till om, vi tycker, om du tycker att de blev för stora. Men först ska jag vända mig till den fjärde gästen i studion här. Det är Christer Ljungwall. Du befann dig i Kina förra hösten som gästforskare från Handelshögskolan i Stockholm på Pekings universitet. När kom krisen till Kina? På allvar? Ja, för ungefär eh, sen höst 2008. Mm. Eh, men när, när då Lehman Brothers gick i konkurs då var sinnesstämningen fortfarande ganska hög i Kina. Vi diskuterade mer lunch, runt lunchbordet vad detta innebar, innebar för USA. Inte så mycket för vad implikationerna skulle bli på den inhemska kinesiska ekonomin i första hand. Så varför det gick så bra i Kina? eller? Alltså, självförtroendet har ju varit högt i Kina under lång tid, fortfarande högt. Och det har funnits en känsla av att man har varit opåverkbar i stor utsträckning vad som hände utomlands. Men när brände till då? När förstod man att nu gäller det också oss, kineser? Ja, oktober. Och det här stora stimulanspaketet kom ju ganska snabbt och kraftfullt i november. Så, att, så Det finns många väldigt goda ekonomer i Kina som fattade signalerna för vad det här skulle innebära på sikt. Eller vad det kunde innebära. Och eh, man agerar otroligt snabbt när det väl hade sjunkit in. När den värsta stormen, informationsflödet hade så säga, landat. Men skakade, det var vi ju lite till mans förra hösten. Det kanske kom lite senare till Kina, men det kom dock dit ändå den här insikten om att nu blir vi in i en ny fas i världshistorien kan man ju säga, i modern tid. Lisa och Gertrud heter två musikaliska personer och de är gäster i det här programmet. De är inbjudna för att framföra guldkalvsvals i optakt. Varsågoda. Vilken sorg Kring vår guldkall Vi dansat På ända Hur Gick det till Vad blev fel Och hur kunde det hända Allt Det vi såg Var det Bara ett blänt Nyft, bara spekulationer Rent psykologi Är den när världens och Rasar utan någonting Att hålla sig i Vilken fasa Som Dagen är djublande i rasen. Dystopi. Folk har svårt att betala sin hyra. in för fulla danser. Re psykologi är den här världens böcker rasar utan nånting att hålla sig i vilken fassa? Da da diem da Tack så mycket Lisa och Gertrud. Jag tror vi är lite tagna här vid bordet av hur man kan sjunga så vackert om något så hemskt som det var med om förra hösten. Jag skulle fråga er, varför, eh, varför gör ni den här låten? Det är en väldigt bra låt för första. Ja. Och Vår textförfattare Ulla-Karin Nyqvist kommer den här låten, skrev den här låten till oss för vår senaste jubileumshow som vi hade premiär på i... Januari Så att den, Hon skrev den då Hon skrev den på hösten där. Ja. Precis. Och hur har den tagits emot av publiken Lite andlöst Faktiskt på något vis mm. Lite annorlunda än Annan musik och annan text ni brukar framföra Ja, eller i alla fall i sammanhanget I showen att det helt plötsligt kommer Någonting som är helt oh. dagsaktuellt Och påtagligt för de som sitter i Publiken Jag upplever också det det, var liksom, det, blev, det uppstod alltid en liten förlängd tystnad efter den. Alltså den är melodin och lite tra, fransk chansontradition och sen så är det den här texten mm. som liksom kryper på. Oh, så det kändes väldigt bra att ha den här med. Mm. Tack så länge. Är det någon som vill säga någonting efter det här? Det, annat att det, blir, det var en väldigt bra <skratt> låt. Och kanske också symptomatiskt. Nu skrivs det musik om en bankkris. Det hände förmodligen inte 1991. Men det här visar ju hur djupt det här slår. Och det tror jag är väldigt symptomatiskt. Lehman Brothers blev en ögonöppnare för väldigt många. Mm. Väldigt tydlig sån. Mm. Eh, Lehman Brothers USA. Vi ska gå tillbaka till USA. Världens ekonomiska maktcentrum. Där man oroar sig för ett gigantiskt växande skuldberg. Som den nuvarande och den förra regeringen har dragit på sig för att stimulera finanspaket och förstatliga krisande företag. Eh, orolig och rent av så skakad eh, redan i höstas efter Lehman Brothers fall det var den världsberömde Harvard ekonomen Kenneth Rogoff när vår reporter Therese Larsson intervjuade honom. Och förra veckan så träffade hon Rogoff igen som förresten är en av de, den svenska riksbankens rådgivare. Hon träffade honom i Boston och frågade om han fortfarande är lika pessimistisk. Oh, this is certainly by far the worst financial crisis since World War II. Uh, it's going to have repercussions for a long time. Uh, the government cast a huge net around the whole financial system and that really stalled the panic. But on the other hand, debt is exploding unemployment still very high. And there's a question of how do we extricate ourselves from this? Nej, han har inte ändrat sig. Det här är den värsta av alla kriser sedan andra världskriget, säger Kenneth Rogoff, där han tar emot mig på sitt kontor på ett sensommarsoligt Harvard. Den amerikanska regeringen kastade ett stort nät runt finansmarknaden och det satte stopp för den värsta paniken. Men nu ser vi å andra sidan hur skuldsättningen exploderar och den stora frågan är hur vi ska ta oss ur det här? Allt gick lite för fort. Säger i would have preferred to see a bailout that maybe got us out of it a little less fast but didn't come with quite the price in terms of compromising the social consensus and building up debt so much they went for the quick, fix. de valde den snabba vägen med skattebetalarnas pengar jag hade velat att regeringen tagit det lite lugnare det kanske hade tagit längre tid men det hade varit bättre säger Kenneth Rogoff som kallats för en av världens bästa nationalekonomer av kollegan och Nobelpristagaren Paul Krugman Rogoff har de senaste åren nästan uteslutande ägnat sig åt att forska om kriser och dess efterverkningar och han är orolig för det han ser. Visst, det mest akuta stadiet är bakom oss, men det är nu världen måste börja städa upp i oredan. Jag be very painful competition for the United States. The US has no plans, no plans a balancing its budget you know in anyone's lifetime basically and so that's a real problem down the road so we're not in the crisis stage but we're left with very difficult problems politically very painful problems. USA har inga som helst planer på att få ordning på sitt underskott säger Kenneth Rogoff och förklarar att det inte finns någon som helst politisk vilja att balansera statsbudgeten Men det finns de som oroas jag plockar fram en annons från Wall Street Journal samman. På en hel sida visas ett sjunkande skepp. Texten lyder, en miljon sekunder är tolv dagar. En biljon sekunder är över 30 000 år. En tydlig bredsida mot den amerikanska staten- som har en statsskuld på nära 12 biljoner dollar. No, it's—I it's. it's uh, I think people just don't understand that taxes have mm -hmm. to go up. I think among economists, there's a broad recognition the U.S. needs a, a national sales tax, a VAT, like in Europe, maybe as high as 10 percent. Mm -hmm. But politically, that's impossible. The Republicans have said we'll never tax anyone. The Democrats will say the top 5% of income earners have to pay everything. Vi måste höja skatterna. Vi ekonomer förstår det, men det verkar inte som någon annan gör det. Vi behöver exempelvis införa en statlig moms som ni i Europa. På åtminstone 10%, säger Roger och börjar prata om Kina. För eller senare kommer de inte vilja finansiera USAs budgetunderskott längre. And I think the Chinese are realizing that this isn't something that can go on forever.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 Ett föreställer en gata i Indien, en Vietnam och sen gatukorsning i Japan. När jag frågar om de börjar skratta. Jag tror absolut att Asiens roll kommer att stärkas av det här. Jag trodde att det skulle vara en bra... Vietnam, uh, Vietnam uh, India och Japan, Men jag tror att om du tittar på det här är en event som stärker Asia i slutet av dagen. Kenneth Rogoff, ja. Räddningen gick för fort, sa han. I alla fall i USA. Då undrar jag om ni håller med honom om detta. Cecilia. Det är lätt att säga, men samtidigt så har vi ju också andra kriser- som vi kan från historien och där vi har fått väldigt hög arbetslöshet. Och jag tror att alla beslutsfattare har försökt att göra allt- för att undvika just en massarbetslöshet. Och när vi stod där för ett år sedan- och inte visste vad vi skulle ta vägen- då var det inte bara fråga om risk, det var ju en total osäkerhet. Så jag tror att det är väldigt viktigt att komma ihåg- att när man tar i så här mycket- så är det just för att undvika väldigt kraftig arbetslöshet. Å andra sidan så blir det ju då också problematiskt- när man ska dra tillbaka stimulanserna. Men jag tror att på kort sikt så har det varit viktigt- att göra vad man kan. Du, du sa förut här att, att, att, att räddningspaketen kanske blev lite för stora- för att man reagerade för sent- Ja, det är ju så att. Han pratade om att det gick för fort. Ja, alltså det är ju så att i sånt här läge så är det. Först penningpolitiken som får vara att man sänker räntorna väldigt snabbt. Och att man kommer ut med stimulanser för att rädda det finansiella systemet. Och det var ju viktigt så att vi inte får den här totala kollapsen. Men sen när det gäller finanspolitiken som nu har tagit över. Då kan man ju göra det på så många, många olika sätt. Och jag tror att det han är ute efter det är att just se olika typer av finanspolitik. Ska man göra skattesänkningar och, eller ska man göra någonting som är mer långsiktigt? Och där kan man ju ha olika uppfattningar. Mats? Jag är ingen nationalekonom. Eh, Cecilia kan det här mycket bättre. Men, men du kan men... andra saker. Jag hoppas det. Eh, men det jag, jag tycker det är tvega. Dels så var ju regeringarna och kontinenterna tvungna att agera väldigt snabbt. Och då har man gjort det Den andra sidan, och risken är ju då det är att du dopar ekonomin för fort. Och eh, att man glömmer liksom bort vad som är fundamenta eh, i det här problemet som, som utlöste också Liman-kraschen och det man ser framför sig nu det är någon sorts polarisering i samhället där de arbetslösa, det är de som är de stora förlorarna, de som har arbete kan fortsätta konsumera och visserligen så så men det kan, kan ni, det kan inte bara bero på räddningspaket. Nej, men det sker. Alltså man måste ta hand om de här problemen. Och ändå har ju arbetslösheten stigit enormt. Både i Sverige och runt om i andra ekonomier. I Spanien är det bland de värsta av de tyngsta ekonomierna. Så kostnaderna för att liksom lösa det blir enormt stora tillsammans med att länderna är hårt skuldsatta. Inte minst Amerika. Så risken är att vi bara rullar igenom det här som ingenting har hänt håller jag på att säga. Mm. Lars. Är, är, är det inte också ett problem? Tror jag, att man, man, nu, nu pratar vi om finanskris. men USA har ju haft enorma underskott både i handel och i sin budget under massor med år. Så man går ju från ett läge där man är svag och så plötsligt blir det kris. Och Då måste man göra någonting och då spänner man på landet Så det är inte bara finanskrisen utan det finns ju ett problem som går faktiskt ett par decennier bak i tiden som ligger i botten av det här som gör att nu har man ju skuldsatt sig upp över hårfästet. Mm. Vilket minst där fall är det är, ganska högt. Då, till, och där liksom. är Rogoff väldigt pessimistisk. Här är ju nästan cynisk när han kommer in på den här bristen på politisk vilja- att lösa ja. de här problemen, få ner sina skulder och sådär. Men USA har ju kunnat, är ju beroende av omvärlden. Om vi jämför med Japan när de hade sin kris- så hade de ett stort inhemska Men USA är beroende av att Kina och Japan och även Europa kan vara med och finansiera de här underskotten. Ja. Men frågan är hur länge resten av världen vill göra det. Och det är det som är nu eh, intressant tycker jag att veta hur, hur Kina ställer sig ja. till det här till exempel. Mm. Eh, eh, Roger talar ju här om, om eh, hur USA inflaterade bort delar av sin skuld på 70-talet. Och eh, i det här perspektivet så eh, kan man då tänka sig, eller vi går tillbaka till Kina, hur, hur tänker man i Kina? Ska man sitta och vänta och se vad som händer eller ska man välja att agera i förhand? Och jag tror att det vi ser från kinesiska ledare och just nu, man väljer att agera. Eh, ibland kan det tyckas att eh, sättet man väljer att agera på inte alltid är optimalt. Man gör kraftiga uttalanden om eh, special drawing rights. Eh, man ska kunna handla med RMB:n i Hongkong och vissa andra områden. Man går ut ganska aggressivt mot USA. Men jag tror det här är en uttryck inte så mycket för att man egentligen vill ha special drawing rights utan mer för att man, man vill visa USA att vi vet vart ni är på väg. Och vi vill inte se våra tillgångar försvinna på grund av att ni inflaterar ekonomin. Hur länge, hur länge är man beredd att agera och hur länge är man beredd att, att, att, att säga, göra någonting och, och hjälpa USA om man nu kan uttrycka sig på det sättet? Alltså, Kina har ju inte så stort val än så länge med än att göra de här politiska uttalandena och så alltså, tänka i olika banor. Men det är fortfarande så att man har en, en väldigt stor isär baserad på dollar och den kan man inte så här omfördela omedelbart. Jag talade med en person högst uppsatt på Centralbanken i Kina för ett tag sedan och han hävdade att det tar ett till ett och ett halvt år innan man kan göra en större omfördelning av valutorreserven. Man... Av tekniska skäl? Av tekniska skäl. Eller? Så att det är en lång tidsperiod innan man kan göra drastiska förändringar och under den perioden så måste man se efter sitt eget och föra en politisk diskussion på hemmaplan och med amerikanerna sen är det ju så att men, USA är fortfarande en stor importör av kinesiska varor. Mm. Eh, Kina är ett exportberoende land, fortfarande. Ekonomin drivs av investering och export. Men den här otorligheten från asiatiska länderna som Rogoff antyder, eh, håller du med om det? Alltså, jag, jag tycker att eh, Rogoff överdriver en del, både vad gäller den amerikanska ekonomin och, och eh, synsättet bland de asiatiska ekonomierna. Eh, om vi går tillbaka ett steg... Okay så, så eh, om vi nu generaliserar eh, om den här motsvarande chock hade drabbat den kinesiska ekonomin, vad hade hänt med den kinesiska ekonomin, det kinesiska samhället hade man klarat en sån här extern chock? Ja, vad är svaret? Eh, jag tror det hade blivit svårt eller det hade blivit en, en kraftfull strukturomvandling i Kina eh, hade man klarat det med politisk stabilitet eller inte, det, det är ingen av oss som kan svara på det men på sätt och vis så tycker jag att den här finanskrisens sättet vi hanterat det på i Europa och USA visar på att vårt ekonomisystem system faktiskt har en ganska stor inneboende styrka. Vi klarar av att hantera stora mängder arbetslösa. Vi klarar av att så här, försöka ställa om ekonomin. Och, och till skillnad mot Rogoff så tror jag att USA här inom fyra fem år kommer att gå extremt stark ur den här krisen. Med, med kraftiga produktivitetsökningar till följd. Men det, det är en politisk debatt som är svår. Mats. Jag tycker en annan reflektion är väldigt viktig. Det är ju liksom symptomen på det här. Hur kunde det bli på det här sättet? Och, och jag har aldrig upplevt, jag tror ingen av oss kommer att få uppleva heller att det här blev en riktig knäck för, för de fria marknadskraften och kapitalismen runt om i världen. Därför att föregångslandet när det gäller kapitalismen och friheten är ju Amerika. Mm. Och när man plötsligt då, efter det, är man kraschen är tvungen att intervenera –och integrera framåt från staten och äga banker, finansinstitut, bilföretag etc. Så det blev det precis en liksom omvänd situation– om man jämför med gamla så ett union och Ryssland. Jo, man sa ju mycket nu det här är det här är kapitalismens död. Men ja, det, är du, du inte... det är det ju inte men det är en verklig. Det, det, det manar till eftertanke. Vad är det för krafter som gör egentligen att det kan utlösas en sån här krasch? Va? För det är faktiskt vi människor som har hanterat banker och finansinstitut. Va? Du menar vilka lärdomar ska vi dra? Cecilia? Exakt. Alltså, jag tror att det är viktigt att skilja mellan. Avregleringar av det finansiella systemet som kanske har varit att man inte har kunnat följa med med regelverken och det har varit en kraftig innovationsförmåga. Men när det gäller andra sektorer så har man kunnat avreglera och fått en ganska stark utveckling på grund av det. Så att kapitalismen som sådan tror jag inte det finns någon, någon, någon diskussion egentligen. Det finns ju inga andra som, som säger att det finns bättre system. Däremot så är det här en kris för det finansiella systemet. Och vad vi nu ser då, det är ju också när vi ska försöka ordna upp det här. Att vi har haft en överdriven fokusering på prisstabilitet. Vi har trott att vi får stabilitet i världsekonomin om vi bara har låga konsumentpriser. Men vad vi ser är att vi också behöver ha ett bättre system för centralbankerna att också vara med när det gäller finansiell stabilitet. Och då är det inte bara regelverk och översyn, utan det är också att kunna inte föra vad vi brukar säga som procyklisk politik som gör att i goda tider så lånar man ut alldeles för mycket så att vi har massor med att göra och istället så tittar nu politikerna på bonussystem och hur man ska organisera det finansiella systemet jag tror att det finns många andra viktiga saker förutom det som man måste reda upp Vad har man lärt sig på Wall Street Lars? Jag tror inte man har lärt sig någonting i någon bemärkelse för att alltså en, en av poängarna tycker jag då med den här krisen det är ju att det här är kapitalism det kommer upp nya företeelser, i det här fallet- då att man lånar ut pengar på dåliga lån- som sänker Wall Street totalt. Och imorgon kommer det komma någonting annat. Men det här är liksom kapitalismens anda. Idéer kommer och går. Man kan reglera hur mycket man vill. Efter kraschen, stora depressionen- så kommer glassstriga, lagt och så vidare. Olika lagstiftningar i USA som skulle reglera banksystemet- för att undvika att bli en ny depression. Och här sitter vi nu då, 2009, igen- och regleringar är inte, inte botemedel till smintern- att man kan försöka reglera och styra det men det, det funkar liksom inte. Det här är kapitalismens anda. Det är en kreativ förstörelse. I Idéer kommer och går- Ja, jag tror också på kapitalismen i grunden och de fria marknadskrafterna. Men det jag pratar om är att det har blivit liksom en moralisk kris när det gäller kapitalismen. För vanliga människor, de som jobbar i företagen, litar inte idag på etablissemanget på oss och bankirer och andra. Hur märker det du det som företagsledare? Ja, det, det är bara att gå ut på gatorna och åka barna för en gångs skull så hörde du naturligtvis den här frågan om hur kunde det ske? Och det är mina pengar. Kan man lita på bankerna? Kan man lita på företagen längre? Bonussystemen där vi måste reda ut och förklara för folk att de faktiskt har en nytta. Så det finns en djup klyfta idag mellan vanliga människor och jobbare. Och den är djupare det är nu, tycker du? Definitivt. Mm. definitivt. Mm. Jag håller med om det, för det här handlar mycket om värderingar och förtroende. För bank handlar om förtroende. Men jag tror samtidigt att om man har felaktiga... Regelverk. Alltså, på något sätt så håller jag med om att det kommer inte hjälpa om vi bara reglerar oss ur det här. Men vi kan bli smartare. Basel 2-regler mm. och andra kan utvecklas på ett bättre sätt. Och är det så att man inte har ett bra regelverk? Då blir det anomalier och det blir felaktiga värderingar och man börjar ta risker på fel sätt. Det är därför som beslutsfattare ändå har ett ansvar att lägga grunden för hur vi aktörer på marknaden ska agera. Men sen är det ju, vi måste ju också göra rätt riskvärderingar. Och det är ju någonting som vi kommer att få se framöver. När vi förstår att vi inte har en, eh, hur mycket likviditet som helst där ute. Det är också sånt som kommer in här nu. Och då måste vi fatta bättre beslut när det gäller riskhantering. Christer Ljungvall, hur står det till med kapitän? Italismen i Kina? Alltså, oavsett det fel och brister som finns i det kinesiska systemet så en effekt av det här bland kinesiska medborgare var ju att man fick ett ökat förtroende för vad den kinesiska regeringen, alltså deras politik, reformpolitik på olika områden och så där, den utstadgare vägen. Och, och jag tror att det är en, en viktig aspekt som man inte diskuterar så mycket i Kina just nu, den här psykologiska effekten att vårt system är starkt. Mm. Eh, Sen kan man då ta andra aspekter på det, att vi tittar på systemet i detalj i olika områden och vi upptäcker att det är inte speciellt starkt. Det är resursineffektivt och så vidare och så vidare. Återigen, vårt marknadsbaserade system är mer effektivt. Men kineserna la ju ut ett gigantiskt räddningspaket, det största i hela mm. världen. Vad är det för kapitalism i det? Ja, alltså det här med stora fiskala räddningspaket, det är någonting som man diskuterar bland ekonomer mångt och mycket. Och problemet är... Hur lång tidsperiod tills det blir en effekt. Har du, har, effek kan du inte ge lite vittnesbörda om effekterna hittills? Vad har du själv sett av det? Ja, alltså, se? vi, vi måste börja lite tidigare. Och helt enkelt är det så att det absolut viktigaste i Kina är arbetstillfällen. Och i det här läget hade den kinesiska regeringen två val. Antingen så tar vi kraftfulla, kortsiktiga beslut. Stimulanspaketet. Vi försöker skjuta de, de största problemen framför oss. Eller så tar vi tjuren vid hunden genomför nödvändiga långsiktiga åtgärder för att ställa om ekonomin till en mer konsumtionsbaserad ekonomi. Men med risken att vi får en betydligt högre arbetslöshet på kort sikt. Och jag tror att i det här läget, med, med alltså läget i världsekonomin, så vågade man inte ta det här långsiktiga svåra beslutet. Eh, men återigen, om syftet var att hålla igång ekonomin så att säga på konstgjord andning, så. Måste man ge den kinesiska regeringen en eloge för att vara så snabba och så kraftfulla i sitt agerande? I sommar har vi fått flera tecken på en ljusning och inte minst Kina och Japan och även Europa. Eh, kanske i viss ifrån USA. Det rullar på lite bättre inom industrin och så där. Men jag skulle fråga er hur trovärdiga ni tycker att de här signalerna är. Jag ska börja med dig igen Christer Ljungwall. Du har fått ett nytt jobb. Du ska bli chefekonom på den asiatiska utvecklingsbanken. Ja, en av ekonomerna. En av ekonomerna, okej. Okay. Det var ju nu sagt. Men du är svensk så vi tycker det är bra. Tecknen på återhämtning har ju kommit som jag sa i sommar. Hur starka är de? Det talas så mycket om olika former, V-former och former av W och så vidare. Jag tycker att man ska lägga så stor vikt vid det utan. Vi måste se tecken över, över tiden. Va? Vi kan inte titta på statistik för den här månaden. Det ser ut med augusti september den delen på året. En period på året och vi traditionellt sett har ganska starka siffror. När det gäller Kina så, så är det inte speciellt svårt i dagsläget med de här enorma investeringarna som man har. Alltså så här, bibehålla en nominell tillväxt. Det är intressant här, vad innebär den här tillväxten? Produktivitetsökningen i Kina är inte speciellt höga. Vi har 7-8 procent tillväxt arbetslösheten ökar ganska hög takt i Kina. Så man måste se på långsiktigt. Då I dagsläget så tycker jag inte man ska vara alltför positiv. Cecilia? Jag tycker att vi kan tala om att det är en rekyl som kommer nu. Ja. Men det är inte så konstigt att vi får den rekylen. För vi har ju jättestora stimulanser och det är lageruppbyggnad och så vidare. Så att den är naturlig. Men sen är det frågan om hur länge den kan hålla i sig. Och sen om det blir en ganska trög återhämtning. Och jag delar ju lite grann Mats syn här. Att vi faktiskt har en rad problem framför oss när man ska korrigera balansräkningar och stimulanserna dras undan. Så att jag är rädd för att vi inte bara kan titta på det här i en tvåårsperiod utan tänka i termer av fem, tio år. Det ser ganska trögt ut. Vad säger du? Jag håller jag med Cecilia också. Jag ser framför mig återigen stigen arbetslöshet från en ganska hög nivå. Räntorna kommer att sticka också. Konsumtionen kommer att ligga på en väldigt låg nivå så att det blir jobbiga 2009-2010. Vad ser du för ditt företag, SAS? Ja, Det är bara att läsa statistiken för alla flygbolag. Det är extremt jobbigt att hantera den här låga nivån. Vi har ju tappat worldwide 17 av all trafik i värde när september 11 var det 7 procent och då var det panik. Så att det gäller att kunna hantera den här situationen nu. Lars Frick. Ja, äh... Det har varit börsuppgång. Det är också tecken på ljusning. Absolut. Um, och det är inte bara börsuppgång. Det har gått jättefort och jättemycket. Och en fråga som jag ställer mig... Jag har inget svar här. Så nu ställer en fråga då. Är du förvånad över det? Um, Att det har gått så fort och så mycket? Ja, faktiskt. För jag tycker inte. Jag, tittar man på statistiken så det har ju slutat bli sämre, men det är ju inte bra- och Det här känns lite symptomatiskt. Det är någon sån här boom or bust i med att det är enormt stora sving. Det jag oroar mig för det är, precis som Cecilia säger, inte två tvåårsperspektiv utan fem-tio år. För Har vi pumpat upp ballongen ännu hårdare den här gången? Vi pratade om förra kraschen att... Federal Reserve sänkte räntan och det skapade en jättestor stimulans och folk lånade pengar för att köpa ännu större bostäder och så vidare. Det är precis det som händer nu. Jag såg ju statistik igår om att bostadsrättspriserna var upp 12 procent. Någonting i den stilen. Det är kris. Och ändå stiger priserna på en redan extremt håsad marknad. Så alltså kommer det bli så att om tre år så smäller det igen. Och ännu ännu värre än det gjorde nu. Är vi för optimistiska tycker du? Um... I ett lång, lite längre perspektiv, ja. Men samtidigt, om man tittar på min egen ekonomi, nu när räntorna är i princip noll, så har jag jättemasser att spendera just för att jag inte behöver betala så mycket på mina lån. Men det är ju en kortsiktig effekt. Och då, då lever vi som om det här kommer vara för evigt. Och det tycker jag är lite oroande. För det kommer inte vara. Det kommer bli inflation, det kommer stigande räntor, det kommer en baksmälla. Vi har ju en jättesvår avvägning för Riksbanken till exempel. Om man tänker att. Idén med att sänka räntorna så här lågt det är ju också att få igång efterfrågan. Men det som händer då i den här polariserade världen där folk som har, egentligen har sina jobb kvar har bara fått det bättre det är att det kan gå för fort på tillgångspriserna. Så jag tror att vi kommer att ha en period med ganska låga konsumentpriser- men tillgångspriser som sticker upp och ner och det blir bubblor- och det har vi sett tidigare i såna här kriser. Så det finansiella system vi har idag det är inte ämnat åt att klara av- den finansiella stabiliteten vad det gäller tillgångspriser- utan den har lagt allt fokus på att hålla låga konsumentpriser. Och där har vi ju redan lyckats. Fortsatt låga räntor, ljusare i skyn, spirande optimism. Allt det där kan ju låta väldigt bra- Lars Frick, ja. du tyckte det var bra. Men det finns ju en baksida om det där också. Och det, lånekarusellen kan sig igång igen. Det blir nya excesser. Jag skulle fråga er hur ni ser på risken för en ny kreditbubbla. Lars Frick. Um, om man tittar på börsen... Um så är det ganska uppenbart på något vis att, att, att, att aktiemarknaden har gått så starkt. Det är också lite en brist på investeringsalternativ. Räntemarknaden med nollränta så är inte det särskilt attraktivt som investering. Där köper man aktie istället och där går det väldigt starkt. Och det är klart att en väldigt kraftig nedgång. Det, blir någon, det finns ju alltid en tendens i ekonomin till overshooting. I liksom dåliga tider så blir det lite sämre än vad det egentligen är och vice versa. Och det är klart att med de här extrema stimulanserna så tror jag absolut att det är. Det är lite hosat Jag tror att, att egentligen måste bankerna ta ett ansvar nu att reglera. Att, alltså, att kreditexpansionen får inte bli för stor. Det blir ju bankernas ansvar eftersom centralbankerna håller låga räntor. Så vad bankerna måste göra det är att gå mot den här makromiljön- och ta större ansvar vid kreditprövningar och se till då. Så det är en ganska komplicerad värld. Finns det, det några tecken på att man gör det? Då? Ja, det finns tecken på att man inte följer med strömmen. Att man ställer högre krav på utlåningen. Till exempel? Att man ställer högre krav på att folk kan amorterar. Eller att man inte ger lika stora lån. Men det finns också tecken på att vi har väldigt kort minne. Det finns aktörer som ganska snabbt nu börjar men, men, låna det mer också. Det här också? är lite symptomatiskt banker tycker jag. Att man, man gör eh, expanderingen i Baltikum och tycker att allt ser fantastiskt ut och sen går hotellskotta och då får faktiskt bolåntagarna betala smällen med högre räntekostnader men bolån är ju inte en dålig kredit. Mats Jonsson. Jag tror ändå att i de stora bankerna nu så sker det en enorm själva över vad som har hänt och kreditfrågorna ligger liksom absolut högst upp på bordet. Så jag tror att man har lugnat ner sig ordentligt. Nu. Vad säger Kristoffer Jungvall? Ja, om vi går in på Kina i det här fallet så, så finns det definitivt en risk– –för, att, vara lite kort. för att de här enorma enorm expansioner av krediter– –som i många fall missriktar inte gått till den mest enorma delen av ekonomin– –skapar ett extremt implicit eh, alltså, risk i, i det finansiella systemet. definitivt. Ni har hört Ekonomier gått lördag, specialsändning. Ett år efter finanskraschen– och Jag tackar mina gäster Cecilia Hermansson, Mats Jansson, Lars Frick, Christer Ljungvall och sist men inte minst Lise och Gertrud som redan har börjat musicera. Vi som gjorde det här programmet det var jag, Britta-Lena Ekström och Therese Larsson.